221. Nașterea bisericii În ziua prasnicului 50.000 a anului 30, discipolii lui Isus se aflau împreună, când din cer, fără veste, a venit un vuiet ca de vijelie și a umplut toată casa unde ședau ei. Și li s-au arătat împărțită limbi ca de foc și au jezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, închei citatul. Faptele Apostolilor 2, 2 .1, 4. Epifaniile arzătoare ale Duhului Divin constituie o temă destul de cunoscută în istoria religiilor. Le găsim în Mesopotamia, în Iran, în India, Buddha, Mahavira, dar contextul cincizăcimii visează un obiectiv mai precis, vântul violent, limbile de foc și glosolalia, amintesc anumite tradiții evrești privind teofania din Sinai. Cu alte cuvinte, pogorârea Duhului Sfânt e interpretată ca o nouă revelație a lui Dumnezeu asemănătoare celei de pe Sinai. În ziua mi se naște biserica creștină. Abia după ce au primit Duhul Sfânt, apostolii încep să predice Evanghelia și să vârșesc minuni și semne. În ziua aceea, Petru a adresat mulțimii prima chemare spre convertire. El și tovarășii săi se fac martorii învierii lui Isus Hristos. El a fost înviat de Dumnezeu. Miracolul a fost prezis de mult de către David. Învierea este deci evenimentul eschatologic anunțat de profeți. Petru le cere evreilor să se pocăiască și să se boteze fiecare în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi drarul Duhului Sfânt. Acest prim discurs, care devine model exemplar pentru Kerigma, proclamația creștină, a avut drept urmare numeroase convertiri, după cum aflăm din fapte 2.41. Kericma se scrie K-E-R-Y-G-M-A. dată vindecase chiar atunci un neputincios din naștere, pentru îi îndamnă pe evrei să recunoască faptul că s-au înșelat prin necunoaștere, condamnându-l pe Isus și să se căiască acceptând botezul. Faptele apostolilor ne lasă să întrevedem viața primei comunități creștine din Ierusalim, pe care autorul o desemnează cu numele grecesc de Eclezia. Aparent, credincioșii mai urmau încă disciplina religioasă tradițională, circumcizia băieților, purificări rituale, odihna de sabat, rugăciuni în templu. Dar ei se adună la oaltă adesa pentru catehizare, frângerea pâinii, agape și rugăciuni de laudă. Totuși, faptele care citează numeroase exemple de predicare a noi religii necredincioșilor nu ne spun nimic despre învățătura dată membrilor comunității. Că despre organizarea economică, faptele arată că toți credincioșii erau la o la altă și aveau toate de obște. Ei își vindeau moșiiile și averile și le împărțeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare. Ei așteptau cea de-a doua venire a lui Hristos. În pofida strictei lor supuneri față de obiceiurile mozaice, creștinii din Ierusalim stârnau ostilitatea marilor preoți și a asaducheilor. Petru și Ioan sunt arestați în timp ce predicau în templu, citați înaintea sinezriului, apoi eliberați. Altădată sunt arestați toți apostolii, apoi sinedrile de drumul. Mai târziu, probabil în 43, unuia din apostolii s-a tăiat capul din porunca lui Irod Agripa, care voia să-și asigure sprijinul casei lui Ana. Atitudinea fariseilor era mai nuanțată. Gamaliel, învățătorul lui Saul, îi apără pe apostoli înaintea sinedriului. Dar fariseii, favorabil convertiților din Ierusalim, hebrei, erau împotriva prozeliților recrutați dintre evrei din diaspora, eleniștii. Ele reproșau detașarea lor față de templu și de lege. Acesta e motivul pentru care a fost lapidat prin 36-37 Ștefan, primul martir al credinței creștine. Citez, Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui, închei citatul. În aceeași zi, eleniștii au fost izgoniți din Ierusalim în câmpiile din Iudea și Samaria. De acum înainte, hebreii, la oaltă cu căpetenia lor, Iacob, fratele Domnului, își mențin dominația asupra bisericii din Ierusalim. Surprindem de pe acum o anumită tensiune între hebrei și eleniști. Prinii sunt mai conservatori și legaliști în pofida faptului că așteptau o a doua venire. Ei urmează cu fidelitate codul evreiesc al prescrițiilor rituale și reprezintă prin excelență mișcarea desemnată prin termenul de iudeocreștinism. creștinism Nota 11. Norman Perron le atribuie povestirile narrative și cuvintele lui Isus, păstrate în evanghelii. Iudeo-creștinii se caracterizează în plus prin interesul lor față de profeție, dar chestiunea e mult mai complexă. Închei nota. Tocmai stricta lor supunere față de lege va refuza să o admită Pavel. Într-adevăr, cu greu înțelegem un legalism rabinic practicat tocmai de aceia care proclamau învierea lui Hristos și se socoteau martorii ei. Eleniștii constituiau un mic grup de evrei stabiliți la Ierusalim și convertiți la creștinism. Ei nu prețuiau în mod deosebit cultul celebrat în templu. În cuvântarea sa, Ștefan strigă, citez, cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mână umenească, în citatul, faptele 7.2.48. Îmbrăștirea eleniștilor precipită procesul de misionarizare în rândul evreilor din diaspora și, în mod excepțional, în Antiohia printre păgâni. Cristologia se va dezvolta în diaspora. Titlul Fiul Omului, care e de sens în grecește, este înlocuit prin Fiul lui Dumnezeu sau Domnul, Chirios. Se scrie K-Y-R-I-O-S. Termenul Mesia este tradus în grecește Hristos și sfârșește prin a deveni un nume propriu, Iisus Hristos. Foarte curând începe convertirea păgânilor. La Antiochia, în Siria, se organizează prima comunitate importantă de convertiți din rândul păgânilor. Aici, denumirea de creștini se folosește prima oară. Faptele 11.26 Nota 12 Peterson a arătat rezonanța politică a numelui Partizans de Crestos. Suetoniu, primul autor latin care menționează noua sectă, arată că împăratul Claudiu i-a izgonit pe evrei din Roma în 49 pentru că se tulburaseră din pricina lui Hrestos. Închei nota. Din Antiohia, misiunea creștină iradiază în lumea elenistică. Confruntarea unei mișcări mesianice evreiești cu religiozitatea și gândirea greacă va avea consecințe hotărâtoare pentru dezvoltarea creștinismului. Este meritul de neprețuit al Sfântului Pavel de a fi sesizat bine datele problemei și de a fi avut curajul să lupte neobosit pentru a impune singura soluție pe care o considera justă și coerentă. Născut probabil la începutul secolului I la Tars în Cilicia, el vine să studieze la Ierusalim cu Gamaliel, învățător al legii, cinstit de tot poporul. Nota 13 El adaugă numelui biblic Saul cognomenul roman de Paul, tatăl său fiind cetățean roman. Închei nota. El se învățișează pe sine, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii. De când era într-o misiune anticreștină, Hristos i-a apărut în drum spre Damasc. Pavel este singurul dintre cei care nu-l cunoscuse pe Isus care a primit titlul de apostol. El a fost într-adevăr convertit la creștinism de Hristos înviat. Evanghelia pe care o propovăduia nu o primise de la un om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. Devenind apostolul păgânilor, Pavel întreprinde lungi călătorii misionare de-a lungul Asiei Mici, în Cipru, Grecia și Macedonia. Predică în numeroase orașe întemeiază biserici, stând de lungă în Corint și la Roma. Denunțat de evrei și arestat la Ierusalim, el a fost după doi ani de închisoare deferit Tribunalului Împăratului. La Roma, el a trăit doi ani în libertate supravegheată, dar faptele întrerup brusc istorisirea și nu cunoaștem ultima parte a vieții apostolului. A murit martir la Roma între 62 și 64. Cu toate cele 15 capitole din totalul de 28 din faptelele apostolilor, cu toate cele 14 epistole care îi sunt atribuite, cunoștințele noastre despre viața, apostolatul și gândirea Sfântului Pavel rămân fragmentare. Nota 14. Se recunoaște în deopște autenticitatea a 5 sau șase epistole, printre care cele mai importante, epistola către romani, 1 și 2, corinteni, galateni, dar restul epistolelor exprimă sau continuă gândirea pauliniană însăși. Închei nota. Interpretarea sa profundă și personală a Evangheliei era expusă oral și probabil în mod diferit în fața adepților și a necredincioșilor. Epistolele nu constituie capitole legate ale unui tratat sistematic. Ele continuă, clarifică, precizează anumite chestiuni de doctrină sau practică, chestiuni discutate cu grijă în propovăduirea sa, dar care nu fuseseră înțelese cum trebuie de comunitate, unde soluțiile specific pauliniene au fost criticate sau câteodată chiar respinse de către alți misionari. Aceste zise trebuie imediat să adăugăm că epistolele reprezintă documentul cel mai vechi și cel mai important al Bisericii Primitive. Ele oglindesc cele mai grave crize ale creștinismului în statul nascendii, dar și la creatoare a primului teolog creștin.